Pozerám, pozerám, ale tuším po Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha. Taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a to čo do hladných gágorov. Eh, nie je toho bohoviekoľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Ech, veď kedy bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Odčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statok i polia a mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystradil eh, Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák, narieká ma tuto na päť krokov Javor ani vosne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať. Ale čo si už v biede počnem. Fia. A to je už čo? Chlapy ani niedle. A koľký sú? traja. A na pleciach plné vrecia. Tak za policiána. Ej, divné je to. Ukrýjem sa radšej a vyčítam, čo sa bude robiť. Opa, horsa, zem otvor sa. Ja, veď zem sa otvorila. A chlapci vošli dnu. Videli že sa podeli. Ale. Veď sa už vracajú, lenže. bez riec. Obsah, horsa, zem zatvorila. No ale. šuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vytiúzi idú, tuším het. Vyčkáme chvíľku a keď sa nevrátia, ja vyskúšam to čudo. Zdá sa. Že tu nie nikoho, sprobujem zápola, čo za tajem skrývaš. Hopsa, horsa, zem, otvor sa. Ojoj, ojoj, oj, oj. som, že sa tu nejaké zbojstvo skrýva, ale tolké. Samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze. Samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Áda maj zo zosto, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zvestí a pôjdem. No, prvé vrece. <kým> A ešte druhé... Nebudem už viac z javorí stínať a moje deťúrenské do síta sa najedia. Čo povieš Zúza, žena moja jediná, to je krása, čo? No, Nišo, <laughs> neviem sa ti vyna dívať, kde si nabral toľkého bohatstva? Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí. Áda, milenie, chceš povedať, že si za taniere a várešky toľkých peňazí utržil? Áda, to nie, ale netráp sa ty s tým, chudobným som nevzal. Varí sa na nás, aspoň raz šťastie nemôže usmiať. Keď je, tak nedbám. A, a koľko je vlastne tých peniazí? Spróbuj ich porátať. No, aj do toľkých ani narátať, neviem. No, ako sa prezvieme? To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si očvagrinej čvagrinej a touto porátam. O čvagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím. Opravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na zlatky. <súdňujem> Jan nájsť jeho dorov rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme. Dobre, teda veš. Ale som sa neúrekom posilnil. Až ma berie do spánku. Toľký čas si poriadne nedol. Nečudo, že ti zrazu až mysle o ťa žieva. A čo, deti? Alko sa majú? Spiavko, more. Koláčov sa napratali až hrôza. Udence môlo ich to riadne. <tolky> Nech si len oddychnú po toľkej hostine. Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude do zve, tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mytovnicu som nieraz naplnila. Veru, nahojnosť sa dobre privíká. Slobodno! <túdň> Dobrý deň, Vinšuje. Dobrý deň, švagrínke. Vo A čo žiťa k nám, biedný mesie? Vary, nie, a čo v poriadku? Mytovnicu som riedne vrátila. No... Pravda, že vrátila. Mm, a teda čo? Nič takové. Prišla som za pozrieť, či ste reku doma. No, to sme. Hádam, malen k stolu pozvete. No, pozveme, Dora, pozveme. Sadaj. Ďakujem. Mm. Nože, teda... E, hej, hej. Verú, hej. Tak, tak, jaj, Veru, tak. Tak, Veru. No. Tak je, Veru, Ja. Ale, Adam, ešte nepôjde. Vede, že by chodila, veď iba teraz prišla. Veď hej. No, dosť plných rečí. Počas si prišla. Ty bohatá švagriná, ktorá k nám dosial cestu nenašla. Ale, ale, ale, švagrík, akože... Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj, čo chceš, ale pravdu. No už teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila. No, Zuzapovec. Dobre. Už si spokojná? Hej, čo ste takto ňou premeriavali? O, a že by sme... Hrách, švagrina, hrach. Doniesol som v rece hráchu reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží. Hrách. Nevrav, švagor. Ale že to bol čudný hrách. A no, čože je na hráchu také čudné? Všeličo. Napríklad. Farba i tvar, ako tutoľa. Napríklad. Zlatý peniaz. A kde si ho nabrala? Za obručov mýtovnice. A kde by sa tam vzal? To sa ja pýtam. A teraz švagor môj milený, plané reči nabok a pravdu vrav. Ale veď netrep. Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarvoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si rozvíjal, Koho si zahlušil? A ty nezahováraj. Nepohnem sa, stane to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu. A tam si už všetko pozícia. Joj, švagriná, veď maj srdce. Ej, dostala si ma srdca. to! Nič mi nezostáva. Iba ti povedať pravdu. Pekne po poriadku. A ti to povedal? Tak, Jano, tak veru muž môj. Hmm, Hopsa, e, zemsa. Ho ale nie tak. Ako? Hopsa, horsa, zem, otvor sa. Aha, už viem, už viem. A potom. Hopsa, horsa, zem zatvor sa. No, vidíš. No, ako si sa mi to nepozdával. Netáraj. Veď si na tie peniaze museli my tovnúcu požičať. Ja. Tak to ich nebolo málo. Nuž, podúmám, vyspím sa na to a, a uvidím. Ešte to tak. A zatiaľ tam pôjde, Mišo, a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje učence sa budú v zlate topi. Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, no, pôjdem radšej ja. Takto Dora opísala: Zápoľa je tu i javor. Hmm. Ako to tá Dora nakazovala? Opsa, horsa, zemotvorsa. Hey, yeah. <laughs> Moja Dora pravdu má. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé oj. <laughs> plevrecia. Koľko ich tak môže byť? Jeden, dva, tri, štyri, oj. Ale veď ty ani za deň neporátam. Veru nie. Je, je, je, je, a, a kto ste? Zbojníci. A toto je naša skrýša. Ale kto si ty? A čo tu hľadáš? Je to jasné, kamaráti. Vedie to ten, čo nám dve veci a potiahle. Ale, ale kdeže bych? Nevykrúcaj, kde kde by by... Videli sme ťa. Ale ja som to naozaj nebol to môj môj brat. Čo to... s ním urobíme, kapitán? Rozštvrtiť. Aj. A zavesiť na strom. Aj, aj, aj. <laughs> Vítaj, Dora, vítaj. Čože nám nesieš? Adam si sa len neprišla o to podeliť. Veď ťa, žarty, hneď prejdú. No, Veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár. Jano sa ešte zo zápole nevrátil. No, asi sa mu tam zapáčilo. Ty naozaj chceš, aby som šla pre súdnu stolicu? No, len pomaly, pomaly. Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako. Do čerta s babou. Bez dlhých rečí. A už sa zberaj. Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať. Tak dúmaj, ale chytro. Uh -huh. Tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť čtyri sudy. jeden plný vína. Na mizinu ma privedieš? Chceš muža a peniaze? To hej. Tak prikáš nakladať. Ký? Doj, peniaze alebo život. Peniazy nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj. Víno vravíš? Tak, pečienke by dobre padlo. A, a v ktorom súde ho vezieš, a... V krajinom, verte ho. Pomôž, bratku. Hey, hey, hey, hey, tak sa dajte do vína. A ty čo na ten Javor zvízaš? Vari, znáš, čo za údy na ňom vysia? Hm, čo by neznal? A ktože je to? Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem. No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto, povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme. A... Na čo sa ta zberáte? Trochu mu preriedim e tie zásoby vína. Čujme teda? No, na voze mám tri prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do Boháčovo dvora a tam vás pekne zložím. Dobrá myšlienka. Dobrá, Veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme. Veru. Aby nám Cesta lepšie ubeať. No, na zdravie teda. Na zdravie. Na zdravie. Na zdrav Priateľko, možno vysadať. Všetko je v poriadku. V poriadku, v poriadku. Len vystrič hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl. Dobrá myšlienka. Ukáž. Tak. Ja, beda. <laughs> Čudné víno, čo? Riadneť sa zohrialo. No. <laughs> a je po ňom. Teraz je Druhý na rade. Hej! Šuhaj! Vystrč hlavu! Nech ti nalejem vína do Gágora. Vína? Hej, nalej ale tuhého! To sa neboj! Na! No vidíš, bratku. Aké si chcel, také si dostal. Aj aj po druhom. Stávaj, bratku. Treba svíjať. Ja, hej, hej, tuším, že ma to. tuším, že ma to víno výnosí. Otvor pekne klebáre. Máme ti takého, čo ťa povzbudí. Ja, ja, ju, ja, ja. A je pokoj. Joj, ale som ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, a viete, čo teraz zrobíme? Neviem. O, oh, Adam, si pôjdeme odvýchnuť. Nie, za moja, pôjdeme do lesa a tam pred zápalou zakryčíme z plných síl: Hobsa, horsa, zem, otvor sa!